microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu lecțiunea 2C 067. Aceste lecțiuni sunt alcătuite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu l-a inspirat pe preacredincioșul său slujitor, preotul Niculiță, să se le pună în scris pentru noi. Lecțiunea de zi se va începe cu o meditație asupra versetului 10 al celei de al doilea epistole a lui Pavel către Corinteni capitolul 11, numai înainte însă de a mai parcurge unul din cele doi sau probabil maxim trei episoade din lucrarea Cristinei Roy în mânatare a lui Isus. În cadrul episodului lecțiunii precedente s-a consumat, am putea spune, punctul culminant al povestirii, momentul solemn în care cei doi Mihai Hodolici și Olga își dau viața unul altuia. Episodul lecțiunii de astăzi ne rezervă o altă veste minunată pe care o vom afla de îndată ce vom isprăvi și episodul de față. Există ore în viață, ne spune povestitoarea, prin care n-am vrea să mai trecem încă o dată. Asemenea ore trebuiră să guste una după alta locuitorii din Orlice și tânărul hodorici își dorea cel mai puțin revenirea lor. În clipele acelea trebuia să se convingă din nou de faptul că era fără valoare creștinismului pentru că nu avea nicio putere în viața sa. Doamna baroană trecuse cu bine operația. Cei doi protejați a ei rămaseră la post alături de ea prin tăria lui Cristos care era puternic în ei. Doctorul Tiki, pe care medicii din cauza bolii lui avansate voiau să-l îndepărteze din sala de operație, nu își părăsise nicio o secundă binefăcătoarea lui, care îi fusese ca o mamă. El se rugase cu ea înainte de narcoză. Când se trezi, bolnava văzu mai întâi fața lui. După plecarea celor care o operaseră, doctorul Tiki început bătălia dură pe viață și pe moarte împotriva slăbiciunii care amenința să o moare pe femeie. Fața lui, ca cea a ambelor doamne, era liniștită. Ele se rugau, ele credeau, ele rămâneau consecvente la post. Ele opuseseră cu hotărâre pe iubita lor bolnavă în mâinile învățătorului lor, gata să spună, Facă-se voia ta, dacă el voia să o cheme acasă. Un singur lucru îl ruga ele, să le mai lase încă o dată trează, pentru ca să-și poată lua rămas bun de la ea. Ei o iubeau foarte mult, dar Mihai vedea că încă și mai drag le era Hristos și că plecarea la el nu mai avea nicio spaimă pentru ei. Ca să-și alunge propriile lui gânduri neliniștite, el luă Noul Testament și început să citească din locul unde se deschisese. Era în Cartea Faptele Apostolilor unde citea că Pavel a venit la Efes și a găsit pe niște ucenici cărora le-a spus. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați devenit credincioși? Dar ei au zis, nici n-am auzit că este un Duh Sfânt. Mihai citi de două sau de trei ori această întâmplare cum îi stătea pe inimă lui Pavel faptul că bărbații aceea să nu rămână fără acest dar. Și atunci s-a făcut lumină în interiorul lui. Și-a dat seama că și el făcea parte dintre bărbații aceea, și că în aceasta stătea deosebirea dintre creștinismul lui Diuroșei al Olgăi și creștinismul lui. El înțelesese în America totul cu capul și cu mintea în timp ce ei primiseră Duhul Sfânt. O, ce bine este când totul se sfârșește cu bine! Trecu și noaptea aceea îngrozitoare. Dimineața strălucea și odată cu ea licărirea speranței. Domnul dăduse celor ce se rugaseră mai mult decât îndrăzniseră să ceară. El le-a redat pe mama, mama lor spirituală. Medicii au spus că bolnava, printr-o îngrijire bună, se va putea reface complet și, deoarece nu era chiar așa în vârstă, căci avea doar 50 de ani, putea să mai trăiască încă mulți ani. Cine poate să descrie bucuria generală de la Orlice? Mihai Hodolici s-a întors înapoi de la moșia lui, unde nu mai avea stâmpăr. El se grăbea printre șirurile de copaci când Olga îi alergă în întâmpinare. Încă niciodată nu mai văzuse așa. În ochi scripeau lacrimi de fericire, pe buze avea un zâmbet radios care anunța de departe că aducea vești bune. Olga, este salvată doamna baroană? strigă el fără voie și întinse brațele spre ea. În clipa următoare, tânăra femeie îi se aruncă în brațe în culmea bucuriei. Da, Mihai, bucură-te împreună cu noi, mama noastră poate să spună, nu voi muri, ci voi trăi și voi vesti lucrările Domnului. Ea rămâne cu noi, am fugit ca să-ți spun, hai și convinge-te, ce dulce doarme. Îți mulțumesc pentru vestea cea bună. El trase la piept făptura grațioasă și într-o pornire pătimașă o sărută pe buzele proaspete. Ea se înroși și se desfăcu din îmbrățișarea lui, iar în timp ce mergea, își puse doar ușor mâna pe brațul lui. Acum totul era înviorat în parcul din Orlice. Fiecare din cei care îi întâlneau se bucurau. Ca înainte jalea, acum împărțeau împreună și bucuria. Cât cu privire la Mihai, deși secerișul era întoi, el își făcea timp zilnic, să facă o scurtă vizită la Orlice. El era foarte fericit că-ți putu mai târziu să ajute la transportarea doamnei baroane în parc și apoi să-și adă o vreme lângă ea. Numai ei și-a plâns el sărăcia spirituală. El l putea îndruma spre întreaga putere și plinătate a bogăției care este în Hristos și spre modul în care el însuși putea pune mâna pe ea. Dar el era unul din cei tari, din cei înțelepți. De aceea se înainta foarte încet în viața lui. În cursul acelor patru săptămâni de la întoarcerea ei din munții Tatra, Olga fusese numai două zile la Hodolici și anume când veniseră oaspeții aceia anunțați. Ea pregătise totul pentru primirea lor sărbătorească. La dorința bolnavei se duser în ziua aceea la Hodolici și diuro împreună cu Ruth. Oaspeții primiră o invitație și pentru Orlice. Deși nu puteau sta prea mult timp la doamna baroană, vizita în acest locaș de lumină și pace le-a rămas de neuitat. Cu această ocazie, tânărul Hodolici a avut parte de o surpriză neașteptată. El a făcut cunoștință cu pianistul acela care îl încântase odinioară atât de mult pe balcon. De-abia putea să priceapă că ea era aceea care cânta așa la pian. Cine? Soția pe care o iubea de acum din zi în zi tot mai fierbinte. Acum valoarea ei interioară nu-l mai umilea. Nu, el îi ceruse iertare doar și ea iertase și uitase. Inima lui nu mai putea de fericire. Astfel a trecut vara și a venit din nou toamna. Peste fericirea care înflorea, veni o umbră care se anunțase totuși de mult. Fața doctorului atât de iubit de toți deveni tot mai palidă și mai străvezie. Într-adevăr, el își făcea datoria cu fidelitate și nu se plângea deloc. Totuși, simțeau cu toții atunci când în serile frumoase ședea împreună cu ei sau când tot mai des spunea că să se aducă mâncarea de prânz în cabinet, că va pleca în scurt timp acasă în cer. În așa fel organizase lucrul încât nimeni nu era legat de ceea ce făcea el. Dar atât bolnavii cât și cei sănătoși vedeau cum se apropie cu pași repezi de sfârșit. Peste Orlice veni o seară la fel de frumoasă ca în luna mai. Natura își pusese cel mai splendid veșmânt al ei de toamnă, înainte de a fi vorba să se pună pentru lungul somn de iarnă. Pe veranda de la Orlice de unde se oferea o priveriște minunată asupra valurilor cenușii ale Dunării și peisajul multicolor, mica familie ședea împreună după terminarea lucrului zilnic. Doamna baroană se așezase comod pe fotoliu, pe pernele pe care îi adusese ruf și mângâia părul blond al olgăi așezată la picioarele ei. Ceilalți alcătuiau un semicerc în jurul ei. Numai fotoliul doctorului de lângă doamna baroană era tot gol. Surorile povesteau unele din experiențele lor în lucrarea din spital. Apoi Ruth propusese să se cânte ceva și toți aprobară cu bucurie. Curând răsună peste Dunăre un imi frumos de laudă pe patru voci și îl salutară pe doctor care venea cu pași încet spre terasă. Deodată, doctorul se opri sub un copac și privi ciudat și enigmatic grupul pitoresc. Privirea lui rămase cel mai mult timp țintit asupra feței tatălui lui și o îngrijorare dureroasă umbri fața ușor înroșită de mers. Apoi se uită la cer și în cele din urmă întâlni fața vărului său și respiră ușurat. Încă înainte de a fi terminat ei de cântat, el pătrunsese în cercul iubiților lui. Ei îl observară, dar cântară imnul până la sfârșit. Vino mai aproape, domnul meu. Doctorul Tiki va fi așa de drăguț și ne va spune câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. nu e așa? strigă doamna baroană. Cu plăcere stimată doamnă baroană, spuse doctorul. După câteva clipe, se auzi pe verandă vocea blândă a celui suferind. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Despre aceste locuințe, despre această patrie minunată, cerească, vorbi el în așa fel încât în toate inimile s-a trezit dorul după ele. Apoi a vorbit ceva despre dragostea aceea de nepătruns care pregătește acolo sus căminul pentru sufletele mântuite și aici jos pe pământ sufletele pentru cămin. Cel mai mult pusese accentul pe cuvintele mă voi întoarce. El l-a descris pe cel care trebuie să vină cu asemenea dragoste și profunzime cum poate să o facă numai cel care umblă cu Iisus din Nazaret și îl cunoaște foarte bine pentru ca unde sunteți voi să fiu și eu, citi el mai departe, iar aceasta suna ca o veste minunată, ca un strigă de triumf al învingătorilor. Primește-l pe Hristos ca pe sfințirea ta și vei primi Duhul Sfânt. Așa-i spusese de curând doamna jamosca lui Mihai. Acum, în această oră sărbătorească, Hristos s a apropiat atât de mult de el, prin cuvântul fratelui său, încât trebuie în sfârșit ca și el, Mihai, să-i deschidă larg ușa inimii sale. Hristos a intrat în ea și slava Domnului i-a umplut inima. De aceea fut tânărul Hodolici primul care a căzut în genunchi când s-a dat îndemnul la rugăciune. De dincolo de-ndunăre se auziră clopotele serii. O ușoară adiere mișca coroanele copacilor. Din ei cădeau frunze aurii. Procesul acestei mântuiri, procesul mântuirii tânărului hodorici, a urmat o ordine de lucruri, ordine care, dacă ne scapă, ne aduce o mare pagubă. Mai înainte de a fi auzit cuvântul acesta, care în sfârșit l-a determinat să primească pe Domnul Hristos în inima sa, a fost mărturia vieții cu adevărat creștine a olgăi. Domnul Isus Hristos, de asemenea, mai întâi a venit la noi jos pe pământ, a trăit ca noi timp de 33 de ani și jumătate, a suferit și după aceea ne-a spus că ne iubește. Deci, întâi ne-a dovedit-o și apoi ne-a spus-o. Aceasta este ordinea. Dacă noi credincioșii ne-am înghesuit mai întâi să trăim, să dovedim pe Hristos prin viața și trăirea noastră și apoi să vorbim despre ea, am avea un succes cu mult mai mare decât acela pe care îl avem acum când ne grăbim să vorbim, facem și școli înalte, nu că ar fi ceva rău în lucrul acesta. Sunt bune școlile și au rostul lor, numai ordinea pe care o punem noi este greșită. Și dacă în loc să ne grăbim la vorbit, ne-am grăbit la trăit, vai, ce putere ar avea cele două cuvinte spuse în urma unei dovezi de jertfă reală pentru mântuirea celor din jurul nostru. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să învățăm și noi ordinea aceasta. Mai întâi să trăim o viață de jertfă în vederea binelui celor de lângă noi, cum a făcut Domnul Isus și apoi să ne grăbim să le vorbim despre dragostea Ta pe care o vor putea înțelege cu mult mai bine prin dragostea noastră. Amin. Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic, decât să vorbesc despre Tine, cuvinte, Se cuvine? Decât să vorbesc despre tine? Cuvântele tale săine. Spre slava ce ții se cuvine? Spre slava ce se cuvine În cuvântarea sa de apărare. Pe care Pavel o ține credincioșilor din Corint, și pe care ne-a lăsat o scrisă spre învățătură și nouă, în cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, la versetul nouă, el le face cunoscut Corintenilor: Când eram la voi, spune, și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Această declarație o face Apostolul Pavel la 2 Corinteni 11 cu 9, iar la 2 Corinteni 11 cu 10, cu care ne începe meditația lecțiunii de astăzi, spune Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile a haiei. Dragii mei, adevărata viață creștină este aceea care arată pe Hristos în toată umblarea ei. Nu numele, nici împlinirea unor forme religioase, nu acestea te arată că ești creștin, ci Hristos în tine, în trăirea ta practică, creștinismul adevărat. Așa cum am arătat și în episodul lecțiunii de introducere astăzi, Olga l-a câștigat pe Hodolici prin practica vieții ei. Când a văzut băiatul acesta cum poate ea să treacă peste toate jignirile pe care i le-a adus și cum totuși îl sujește cu atâta devotament, a trebuit să recunoască că aici este într-adevăr mâna lui Dumnezeu și această tărie a jertfei Olgăi a fost aceea care l-a încovoiat și pe omul acesta mândru și l-a adus la Domnul Hristos. Iar în momentul în care cuvântul Domnului a vorbit prin Diuro, prietenul lui, cuvântul Domnului a găsit un ecou puternic în inima lui, ecou care a fost rezultatul vieții de jertfă a Olgăi. Hristos este focul care transformă viața noastră în firea, în natura lui, dacă l-am primit cu adevărat în noi. A fi creștin înseamnă a primi prin credință pe Hristos în inima ta ca mântuitor și ca domn. Nu numai primirea cu capul învățături învățăturii lui, ci primirea cu inima a ființei Domnului Hristos. Aceasta te face creștin, aceasta îți dă mântuirea și fericirea reală. Iar primirea ființei lui Hristos în noi se verifică prin modelarea caracterului nostru zi de zi tot mai asemănător cu aceluia pe care l-am primit în inima și în viața noastră. Căci primirea lui Hristos în noi face ca ființa lui să ia tot mai mult chip în viețile noastre trăite. Cine nu are ființa, Duhul lui Hristos în el nu este creștin. Nu este a lui Hristos, cum citim atât de limpede la epistola lui Pavel către romani, capitolul 8 cu versetul 9. Poți să fii doctor în teologie, adică să știi toată învățătura lui Hristos, și totuși să nu fii creștin dacă nu-l ai pe el ca persoană, ca Duh în tine, care lucrează la modificarea caracterului întregii tale vieți. E bine să fim cu foarte mare atenție la acest lucru ca să nu ne înșelăm singuri. Zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că învățarea simplă a unui lucru nu dă cunoașterea pe care o dă trăirea. Iar Sfântul Ambrozie întărește adevărul acesta când zice Nu credi pe tine însuți, fi plin de Hristos, de Duhul Lui. Aceasta te deosebește de ceilalți oameni, în felul acesta ești sarea pământului și lumina lumii. Iar Sfântul Grigorie de Nisa limpezește desăvârșit gândul dezbătut mai sus zicând Creștinii adevărați sunt corturi purtătoare de Hristos sunt locașuri ale plinătății Dumnezeirii. Apostolul Pavel începe versetul acesta prin a spune pe adevărul lui Hristos care este în mine. Hristos este adevărul, citim la Ioan 14:6. El a arătat întregul gând al lui Dumnezeu înaintea oamenilor, a arătat adevărata viață pe care Dumnezeu vrea să ne o dea. Mântuire și viață sfântă înseamnă Hristos. Cine îl primește pe el prin credință are adevăr, mântuire și sfințire. În el, în Hristos, avem totul de plin. Și cine are pe Hristos nu poate rămâne ascuns. Toți știu, și prieteni și neprieteni. Când ai lumina în tine, nu poți ascunde. Hristos este lumina lumii, este soarele neprihenirii Un cuvânt adevărat spune un pedagog german, de o mie de ori de s-ar fi născut Hristos în Betleem și dacă nu s-a născut în tine, tu ești pierdut pe veci. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, spune Pavel, nu adevărul care se află în altă parte îți face bine, ci adevărul care îl ai în tine este al tău și îți folosește. Pâinea pe care ai mâncat-o cu gura ta și este în propriul tău stomac este pâinea care te ajută, te hrănește și spăstrează viața. Avem adevărul numai în măsura în care avem pe Hristos în noi, în trăirea noastră. Cu El ne lăudăm, pe El îl înălțăm în fața tuturor și Lui îi slujim acum și în vecii vecilor. Amin. Pavel își continuă mai departe apărarea în fața bisericii din Corint la versetul 11 din 2 Corinteni 11 cu aceste cuvinte. Pentru ce? Pentru că vă iubesc? Știe Dumnezeu. Vedeți, omul poate să-și facă păreri bune sau rele despre alt om, după cât cunoaște sau nu cunoaște. Adevărul curat și neclătinat îl știe numai Dumnezeu. În privința aceasta, părerile omului nu au nicio valoare. Iată de ce trebuie să fim prudenți și reținuți când este vorba de o părere sau de o hotărâre asupra cuiva, ca să nu ne încărcăm cu un păcat pentru care vom da socoteală în fața lui Dumnezeu. Cunoaștem în parte și în cele mai multe cazuri nu cunoaștem deloc. Să nu ne grăbim deci să judecăm pe nimeni și mai ales să nu rostim sentințe de o sândă. Este spre binele nostru de acum și din veșnicie. Mai bine să gândesc bine despre un om decât să gândesc rău, chiar dacă el n-ar merita un gând bun de partea mea. Gândind bine, n-am pierdut nimic, ci din potrivă devin mai bun. Când gândesc rău însă, chiar dacă am dreptate în ce gândesc, devin mai rău. De fapt, dacă ținem cont de dragostea așa cum este descrisă la 1 Corinteni 13, dragostea nu se gândește la rău. Omul este mai întâi rodul gândurilor lui și apoi al faptelor. Să păzim gândurile noastre și să nu le dăm drumul decât în pășunea lui Dumnezeu, căci și diavolul are pășunea lui, dar să avem grijă să ne păzim de ea. Sfântul Apostol Pavel pune întrebări fraților din Corint, prin care să-i trezească la realitate, la acea realitate cum că el, părintele lor duhovnicesc, din dragoste fierbinte pentru ei, făcea tot ce făcea. Îi și mustra, îi și mângâia, numai ca să-i ajute să rămână în Hristos adevărul și viața. Dorea cu orice preț să-i facă să gândească, să judece adânc și să nu se lase influențați de învățătorii și apostolii mincinoși care le propovăduiau un alt Isus, un alt Duh Sfânt și o altă Evanghelie. Avem și noi mereu nevoie să fim împrospătați în gândirea noastră cu cuvântul limpede a lui Dumnezeu ca să nu ne abatem din calea cea una singură a adevărului, adică Hristos. Vorbind mai departe despre a gândi bine și a gândi rău sau a face bine și a face rău, îmi place să spun așa, mai bine să păcătuiesc, dacă s-ar putea spune păcătuiești, mai bine să păcătuiesc de 99 de ori gândind bine despre cineva care merita să gândești rău despre el, decât să păcătuiesc o singură dată gândind rău despre cineva asupra căruia trebuia să gândesc de bine. Tot așa și cu privire la a face bine cuiva în numele Domnului. Mai bine să știu că am greșit făcând bine la 99 de oameni care nu-l meritau, decât unul singur care ar fi meritat și ar fi avut nevoie de bine să fi rămas neajutorat numai din teama de a nu face ce nu trebuie făcut. Să știți, nu există judecată pentru facerea de bine. Lucrul acesta este foarte limpede pentru ori și cine. Domnul Dumnezeu ne-a făcut bine pe când îi eram încă vrăjmași Domnul Isus Hristos ne-a făcut bine chiar în momentul în care noi îi luam viața pe cruce. Iar cu privire la Iuda, a cărui sărutare l-a ars poate cel mai mult pe Mântuitorul gândindu-se la el, să ne aducem aminte că i-a făcut bine, dorindu-i binere și în ultimile momente când s-au întâlnit, punându-i întrebarea Iudo, cu o sărutare vinzi pe fiul omului? Și aici se vede grija Domnului și bunătatea lui care căuta încă să-l trezească pe Iuda. Așa că, dragii mei, să nu ne facem probleme că am risipit vreodată binele asupra cuiva. Noi nu știm cum lucrează asupra Lui mai târziu orice dovadă de bine și de dragoste, oricât de nemeritată s-ar părea în fața noastră. Să dăm dovadă de dragoste, de bunătate și facere de bine oricui, așa cum ne călăuzește Hristos în numele Lui, pentru că tot ce se face în numele Lui este bine primit înaintea Lui și nu știm cum lucrează în urmă, chiar dacă la primul contact nu sesizăm Nicio lucrare făcută în inima aceluia în care investim. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C067 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să ne limpezească tot mai mult drumul spre mântuire, iar aceia care deja am intrat pe drumul acesta să ne dăm tot mai mult silințele, să iubim ca Domnul Isus Hristos și să ne dășduim binele tuturor în numele Lui pentru dragostea care a arătat-o El față de toți oamenii și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Toate darurile de așa să vorbească Munt, și averia să o a, Fără dragoste, nimic nu se. Urmăriți, aveți dragostea, poate pieri în vecină mâine ea. Urmăriți, să aveți dragostea, fără ea To save